Kørt og solrigt, 23-28 grader, svag til jævn vind, mest fra øst og nordøst. Du lytter til Radio 247, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør live eller on demand på radio427.k. Velkommen til Danmarks Røst med programlederen Mikael Jalving.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 Hør morde i egentlig med den svenske samtalen. Findes det røm og tolerans for øbent diskussion og debat? For man var der kritisk, ikke bare der vis viser vis dom, som majoriteten eller skulle jeg sige, svenske medier og gillar, til eksempelvis men også granske dom, som medierne giller, til eksempelvis Miljøpartiet og Feministisk Initiativ. Det har været et emne for flere af vores programmer her i Danmark Øst om seneste fyrre Da vi har forsøgt at fokusere på svenske tabuen og medieskygge, for at inspirere til en bredere og mindre forudsigtbar kulturkritik i Sverige. For svenskernes skyld, ikke for min eller danskernes skyld. Vi får ikke slutte, ikke endnu. I dag skal træffe en person, som har været på en ganske interessant rejse, En rejse ind og ud af det mediale Sverige. Men nu får hun slutte. Og et par dage. For Marie Kaffermgren læmner det journalistiske årsigtsverden i Sverige. Hun, som er udbildet journalist og lederskribent, vil børge noget helt andet. og Hun kommer og berænge hvad som har hendt de seneste årene, set med hendes økker. Enligt Marie Kaffermgren findes der et vigtigt skillnad mellem en demokrati prægtet af årsigtsfrihed og et demokrati domineret af ret værdigrund. Det får hun forklaret. Nu prater vi med en kontroversiel svensk forfatter, som skriver på en bog om den politiske kulturen og jeg kommer at fråge honom hvilke logikker, teknikker og nykkelfråger som hersker på den offentlige, offentlige scene for politik og kultur. Derefter skal vi træffe en person som jobber ind de alternative medier i Sverige og fråge honom, hvorfor hans nettidning som hedder Fria Tider læses omkring en halv million svensker i måneden. Men endtid av hipster, djurrättsaktivister, redaktörer, skribenter- antirasister och vänster på Södermalm. Eller kanske, jag vet inte. Välkommen till Danmarks röst. Mitt namn är Mikael Jarlving och jag tror nog att jag älskar Sverige. Det du lyssnar på just nu är Danmarks röst. Telefonlinjerna är öppna och du kan ringa på plus 45 20 24 7 24 7.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 at lægenstyrelsens chef sagde at de ikke hænger ud nogen dyrækere, bliver lidt patetisk, da de blandt andet har gjort TV4-programmet dyrkyddsinspektørerne, der de hænger ud ikke under andre dyrägare, og samtidig opmaner indirekt til anonyme anmeldninger gennem sin markedsfø markedsføring, gennem dette programmet. Ingvar Gustafsson. En hest har ret at have en hestkompis på nære hold. Lænstyrelsen i Vester Jørtaland har skikket et forelæggende til en hæstækere, som ikke opfyldt sin ensomme hengsts behov af social kontakt. Marie Benke, ja, det svenske jyrskyddet er jo censureret. Da er det bare alle fejlægtige lønene fra myndighederne, som kommer frem. Alle får kommenteret Danmarks Røst, selvfølgelig på, på, på, på, på, på vores Facebook-side. Holder på med det. Eh, tak så meget. Ja. Nu ska vi välkomna Marika Formgren. Är du med på telefonen, Marika? Jag är med, tack så mycket. Ah, vad bra, vad bra du ville medverka. Ja. Jag tänker att du får väl hellre själv berätta lite om ditt professionella yrke. Ja, jag utbildade mig till journalist och sen jobbade jag sju år som nyhetsreporter. Och då led jag lite av den här vänstervridningen jag upplevde att man som nyhetsjournalist i Sverige måste välja vad man skriver om och vem man intervjuar och vilka frågor man ställer utifrån ett ganska snävt vänsterperspektiv. Mm. Så jag valde att söka mig över och bli ledarskribent istället. Ja. Och då hamnar jag på tidningen Korren. Den har beteckningen på ledarsidan borgerlig, mm. så det betyder att det ska rymmas både liberala och konservativa perspektiv där. Just det. När jag började var jag väldigt politiskt omogen, ska jag säga. Jag visste att jag inte var vänster, jag hade inte så mycket mer koll. Och chefen och kollegorna, de var liberala, så jag skrev liberalt i början. Mm. Men sen efterhand ju mer jag satte mig in i saker- så insåg jag att jag drar mer åt det konservativa hållet. Mm -hmm. Men det, det fungerade rätt så bra. Med det fungerade inte så bra. Mm. Ja, med, med tidningens beteckning och så där- så fick det ju vara lite bred ledarsida. Ja. Men så bytte vi chef. Och då gick det inte bra längre att vara konservativ. Eller det gick bra- Inom vissa ämnesområden. Jag fick gärna skriva konservativt om skola- och om ekonomi. Mm. Men inte om allt annat. Och det här, den här stora urladdningen kom i juni 2012. Då kallades jag in till chefen- och fick en rejäl utskällning. Och så fick jag veta att jag har skrivförbud. vad Ja, skrivförbud. Jag får inte längre skriva om integration- Invandring, feminism, jämställdhet eller familjepolitik. Eftersom okay. jag inte ligger i den liberala mittpåran i just de här ja. frågorna. De var helt äh, tabu. De alltså tabu, på påvisning, ja. ja. Där skulle ju ja. härska en, en enighet på lite där sidan. Men äh, Marika Formgren, det, det är väl ganska allmänt. Alltså att en avis måste hålla på med en, en bestämd linje eller tolkning av. av Ja, vissa saker? Ja, det var ju den här chefen. Det som hände var att jag insåg att det här funkar inte- så jag väldigt snabbt ordnade vikariat på en konservativ ledarsida. Okay. Och Så begärde jag och fick tjänstledigt från korren. Mm. Och sen höll jag på i ja, nästan ett och ett halvt år- och vickade runt, jag var känsligare hela tiden från korren och vickade runt på andra ledarredaktioner som var mer uttalat konservativa då. Mm. Och då upptäckte jag att jag, om det är konservativt på ledarsidan då får jag skriva om feminism och jämställdhet och familjepolitik. Mm. Då, då funkar det. Men däremot, tabut kring migrationsfrågan, det gäller överallt, på alla ledarsidor, alldeles oavsett vad de har för beteckning. Ja, var, varför är det så? tycker du? Är det, är det liksom den, den liberala hegemonin som också härskar på en så kallad konservativ tidning? Alltså jag ser det så här, det är en religiös dogm skulle jag säga, mm. att ska du verka i Sverige och det är oavsett om du är ledarskribent eller nyhetsjournalist och som ledarskribent och vilken beteckning och färg du har, då, då är det här –religionen som du måste tillbe. Att invandringen är helig, den är av godo– den, kan, –den ska vara så generös som idag eller möjligen mer generös. Men man får inte antyda att det kanske borde skruvas ner minsta lilla procentenhet– som någon antyder att det kanske skulle skruvas ner- då har den personen dolda, onda avsikter. Och det lustiga i mitt fall är att när jag var på korren- då trodde ju jag också på den här religiösa dogmen. Så alltså jag anslöt mig till det här som alla andra. Jag gjorde det som man gör på de järvaste svenska tidningarna. Jag skrev ibland om integrationsproblem- och ja. att det här måste vi våga diskutera och så lyfter man fram något integrationsproblem. Och sen så kommer man också med, med den obligatoriska uh, byggningen för religionen. Att naturligtvis ska Sverige ha en generös asylpolitik. Men vi måste kunna diskutera integrationsproblem. så mm. jag, jag var lika troende som alla andra. Men i och med den här stora utskällningen och, och skrivförbudet som jag fick. Eftersom det var så svaga argument jag fick höra. Och det var så, uh, uh, så väldigt okontroversiella texter som låg till grund för att jag fick det här skrivförbudet. Mm. I och med det då började jag ifrågasätta allting. Jag tänkte vad är det för vad är det som är så farligt? Vad är det som mm. inte får sägas? Och då började jag ifrågasätta även det här heligaste påbudet av alla. Och när jag har satt mig in i det och, och börjat läsa på mer så har jag kommit fram till att det håller inte. Mm. Sådana volymer på, på invandring som Sverige har idag, det håller inte. Det slår sönder välfärdsstaten ekonomiskt. Det skapar stora sociala problem för vi slänger in människor i getton. Ger dem bidrag men ingen tro på en bättre framtid. Så det blir upplopp och kravaller och kriminalitet av det. Mm. Och det kan inte jag skriva på någon svensk tidning. Men alltså en, en religiös väckelse eller rörelse. Alltså, du, du använder det, där, det där begrepet på, på människor som uppfattar sig själva som väldigt rationella och sekulära och ja, frisen. Jo, det gör de. Men det här, just det här tabut och enigheten- och att inte få det inte får ifrågasättas där. Så det är inte ens någonting man diskuterar- i slutna rum- inom medievärlden. Att uh, är det är möjligen så att- volymerna idag är för stora. Utan som jag säger- de allra djärvaste kanske säger att- ja, de här integrationsproblemen- de måste vi kunna prata mm. om faktiskt. Mm. Mm. Så jag blev ju då en- en avfällning. Mm. I och med att jag- en kätter en kätter kanske ja det funkar inte jag kan inte vara i medieverket nu nu får du sluta alltså nu nu nu börjar du lära något helt annat kan du berätta vad ja nu börjar jag på en ingenjörsutbildning. ja var bra alltså, man man man kanske tänker du som som redan är alltså, så erfaren i i media, du har varit ledarskribent och, och är det inte en tragedi, en liten tragedi att du nu får börja med en helt annan utbildning? Jag tycker ju det är tråkigt. Alltså jag, jag tycker om journalistik och att det är roligt att hålla på med. Men eftersom jag har kommit fram till det här att det finns ingen tidning där jag kan skriva det jag egentligen tror att ha kommit fram till slutsatserna jag har dragit, då vore det ju bedrägeri att stanna kvar. Och Går det som jag är, är rädd då att det ska göra så att i framtiden står mina barn och barnbarn och frågar mig men hur gick det till när Sveriges välfärd gick under och när vi fick ett sånt här segregerat samhälle med gett och gated communities. Jag vill ju inte titta dem i ögonen och säga att ja, det var jag och andra journalister som lovade och försäkrade att allting kommer bli bra. Det här är nödvändigt för Sverige. och, och Bara vi löser det här integrationsproblemet då blir allting bra. Mm. Jeg ved, at du har du har udviklet din kritik, din generelle kritik af det svenske demokrati eller det, den modeler model, modellen af demokrati, som, som eksisterer i Sverige i en essay, som har publiceret i magasinet Neo nylig. Mm. Uh, der skriver du jo om, om to ulige uh, modeller for demokrati. Kan du kan du bedætte og jeg bedætte hvad er det To modeller uh, handler om? Ja, det beror på vad man svarar på den här frågan. Vilken eller vilka är de grundläggande förutsättningarna för demokrati? Jag och, och sådana som jag, och skulle jag gissa de flesta danskar, de svarar en öppen och fri debatt. Fri åsiktsbildning där ja, alla får ja. komma fram med sitt. Därför att en väljare kan ju inte fatta ett välgrundat beslut vad man ska rösta på förrän man har fått höra alla sidor och deras bästa argument. Ja. Det, andra, det andra svaret då på den här frågan, vad är demokratins förutsättning? Det är det som jag menar dominerar allt mer i Sverige och i svenska medier. Jo, förutsättningen för demokrati det är ett knippe värderingar och åsikter som vi kallar den demokratiska värdegrunden. Mm -hmm. Alla måste vara med på den demokratiska värdegrunden och ha de rätta värderingarna. Det är alla lika värde. Och, och ja, men vad är problemet, problemet med, med dessa värdegrunder? Alltså vad är mm. problemet här? Jo, att då blir det ju så att den som kan anklagas för att inte dela denna demokratiska värdegrund, den stängs ju ute. Den mm. får inte delta i debatten. Det är fritt fram att tysta den personen. Det är till och med påbjudet skulle jag säga att tysta den personen. Men då gör man ju något fint för demokratin om man tystar en person med dålig värdegrund. Ja, och du menar väl att, att du är ett exempel på detta? Alltså din, din egen äh, praxis, din egen erfarenhet. Ja, alltså min värdegrund lär väl äh, kunna ifrågasättas just för att jag inte tror på att en väldigt stor invandring är bra för Sverige. Mm. Och då, då, då kan konsekvensen i åsiktshegemoni, äh, det, det uttryck har du väl visst i ditt essä, äh, vad, vad, vad ligger i åsiktshegemoni? Det begreppet vad, vad betyder det? att alla ska tycka lika på några viktiga, det ska säga att man får ju tycka olika om en del mindre dramatiska saker, vi kan bråka om jobbskatteavdrag och, och restaurangmoms och sådana saker Mm -hmm. Men när det kommer till några grejer... Då, och det är väl ungefär det här jag fick mitt skrivförbud på. Det jämställdhet, feminism, integration, invandring... Familjepolitik som hänger ihop med, med jämställdhet. HBTQ-frågor och lite annat sånt. Men, men alltså, man... för, för de danska lyssnare... De, de, de, jag tror inte de förstår. Vad är det som man får mena, man ska mena, man måste mena... Eh, inom eh, familjepolitik i Sverige? Ja, må, du måste ju tycka... Att det är helt rätt att alla småbarnsföräldrar, mammor och pappor efter föräldraledighet. För det första ska de dela helt lika på föräldraledigheten, ja. Mamma och pappa är hemma lika länge. Sen ska de båda gå tillbaka och jobba heltid och ha barnet på dagis på heltid. För om de... Vill vänta med dagis eller om de börjar med dagis men har det bara på deltid och jobbar lite mindre för att man tycker att ja det är ett litet barn som behöver vara med sina föräldrar och, och få anknytning. Då är man uh, uh, bakåtsträvar och vill tvinga tillbaka kvinnor till spisen och så vidare. Mm. Det är ett exempel. Det jag har tänkt på uh, den här sagan Kejsarens nya kläder. Mm. Det är typiskt tycker jag att det är en dansk som har skrivit den. så mm. att i Danmark så verkar ni vara så pass öppna för nya intryck och nya argument. Så att även i, i situationen som uppstår där i sagan. Eh, en folkmassa som har dragits med av masspsykologi och konsensustänkande. Och så är det ett barn som ropar. Men han är ju naken. Mm. Och då räcker det för att alla människor där på torget ska säga- ja men det är han ju och vad dumma vi var som inte såg det. Mm. I Sverige skulle det inte hända för skulle ett barn säga- men han är ju naken, då skulle vi få ett, ett antal statliga utredningar- om hur de har misslyckats med värdegrundsarbetet i skolorna. Mm. Och så skulle lärarna skickas på fortbildning, normkritik- de måste jobba med normkritiken så att barnen förstår att om de bara tänker kritiskt då kommer de se att han har ju kläder på sig i alla fall. Och skulle det vara en vuxen person som sa, men han är ju naken, då skulle vederbörande åtalas för hets mot folkgrupp. Och åklagaren skulle dessutom begära särskild sinnesundersökning. Mm. En tidligare gäst i programmet pratade pratat om, om det svenska demokratiet. Altså en sammenstilling af demokrati og diktatur. Og den, den italienske intellektuelle kommunist Antonio Gramsci, han har, han har, han har skrevet om, om en forskel mellem de, øh, på den ene side de organiske intellektuelle og medier, på den anden side de kritiske intellektuelle og kritiske medier. Er, er de svenske medier og intellektuelle er de blevet organiske: de, de indgår i alliancer med magten eller med, med olika intresser, istället för att vara kritiska och säga äh, kungen är nacken? Ja, det, det tycker jag. Det, alltså, det är något korporativt nästan över det att här drar alla åt samma håll och det blir ett bevis i sig på att vi har rätt och att vi är goda och sådär. Vi säger ju alla att han har fina kläder. Mm -hmm. Alltså en corporate, corporate äh, identitet inom det svenska Eh, offentliga eh, debattkultklimatet. Ja, och sen det jag tycker är riktigt sjukt är att som jag upplever situationen idag så är det politiker som anpassar sig efter journalister. Det är inte politiker som frågar sig vad de själva tycker är rätt eller vad väljarna vill ha. Utan politikerna är så rädda. För journalisterna så då, de står med ett blött finger i luften och undrar åt vilken varför alltså det finns väl i alla land, länder att, att, att politiker de måste frykta journalisterna. Uh, men de, de, de, de verkar frukta journalisterna mer än de fruktar deras väl, väljare. Jo, det är det jag menar är det mm. odemokratiska. Jag gissar att det beror på att journalisterna i Sverige är så pass eniga. För de journalisterna i Sverige var mer divergenta drog åt olika håll, då skulle ju varje politiker vid varje utspel kunna räkna med beröm från några journalister och en massa kritik från andra journalister. Men här där journalisterna rör sig som ett fiskstimm alla åt samma håll samtidigt, då blir ju drevet överväldigt för vilken politiker som helst. Men det här gör ju också att man som journalist om man inte tror egentligen på de religiösa dogmorna så blir ju bedrägeriet, självbedrägeriet så mycket större än någon människa i vilket jobb som helst som egentligen vantrivs men stannar kvar för att ja, man vill ha lönen och det kanske är status och så. Bedrägeriet jag gör om jag sitter och skriver mot min övertygelse det är ju mot hela svenska folket. Just för att... Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio 24 Ek, eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Ja, vi har just pratat med Marike Formgren. Marike, jag hoppas att du, du stannar kvar på telefonen uh, och får kommentera senare i programmet. Ja. Just, just nu ska vi uh, träffa P. Ström, debattör och författare. Är du med på linjen? Ja, jeg er med. Hej. Hej du. Har du, har du uh, lyssnet Marikas uh, resonemang uh, hittills? Ja, oh, det har jeg gjort. Ja. Har du nogen kommentar i den jeg anledning? Jeg, jeg ved, du jobber på en bog, som, som, som skal uh, publiceres ganske snart om, om, om det, det der emner. Uh, hvad er din perspektiv på, på det, som, som Marika Formgren just har, har sagt? Alltså, vi har ju bristande åsiktsfrihet i Sverige. Det är ju ett gigantiskt problem därför att det är ett hot mot demokratin. Inom ett antal frågor så får man inte tycka vissa saker. Och den som mot förmodan vågar sticka upp med en förbjuden åsikt. Den kan vänta sig ett strängt straff. Alltså det blir, det blir hatmobb och det kan bli alla möjliga konsekvenser. Mm. Typ att man blir, jobb, man blir av med sitt jobb eller åtminstone om gör sin fortsatta karriär och det kan få sociala konsekvenser man tappar vänner och sådär. Mm -hmm. Vil vilka frågor så det är vilka frågor är det eh, partikulärt som är problemet? Ja så det är ju, det är ett antal frågor som är väldigt eh, kontroversiella och jag skulle vilja ta ett exempel och mm. det är ju det här med feminism. Nästan alla journalister i Sverige är ju starka feminister och det slår igenom väldigt väldigt mycket det gör att de släpper i de allra flesta fall sin neutrala hållning och att informera medborgarna de är aktivister istället mm. och de blir därmed politiska aktörer och det gör ju till exempel att för det första så baserar de nyhetsurvalet på det här så att de har ett enormt intresse för kvinnors problem men är helt blinda för mäns problem Mm. Och om någon då mot sin vågar sticka ut hakan och säga motsatsen, säga emot, då eh, för det första så försöker journalistkollektivet då som mycket riktigt agera som ett fiskstim, som Marika så, så träffande sa. Så. Mm. Mm. Mm. För det första så försöker man helt enkelt stoppa den personen. Nej, sådana där galningar ska vi inte släppa fram. Nej, nej, nej. <laughs> och om Ja, men det, det är det säkert. De, de säger det i klartext. Ja. Antingen i programmen eller i tidningarna eller på Twitter efteråt. Mm -hmm. Och om det, är o, om det är oundvikligt av något skäl att, att släppa fram någon sån här åsikt då blir ju den personen förlöjligad och demoniserad och utsatt för ett veritabelt hatdrev. Mm -hmm. Vilket gör att det är ju förknippat med ett stort personligt pris för den som vågar gå emot tabufrågorna i ja. Den här bristande åsiktsfriheten. Men Pestreum, du, du, du, du är ju fortfarande debattör och författare. Jag, jag, jag tänker att du har, har träffat den här typen av straff eller indignation äh, från, från media. Alltså, du fortfarande, du håller fortfarande på. Hva, hva, vilket står för du läver där? Alltså, jag har slutat debattera genus, jämställdhet och feminism okay. jag gjorde ju det i några år och fick ju ett enormt genomsvar svar från vanliga människor som skickar massor med mejl och sa ungefär som så och fantastiskt att någon säger sådär där, det har jag alltid tyckt och det, det, det skulle behövt sats för länge sedan men jag, jag skulle, men jag skulle själv aldrig våga säga det för då blir jag med mitt jobb eller missar min karriär åtminstone mm och eh, jag blev ju mycket riktigt utsatt för ett hatbrev där man försökte att både förlöjliga och demonisera mig. Och i eh, ledande medier och ledande journalister betecknade ju mig som psykiskt sjuk. Jag har kopplingar till Anders Bering Breivik, massmördaren mm. i Norge. Jag är kvinnohatare, jag är grottmänniskor som vill binda fast kvinnor vid spisen. Ja, en känd författare skrev att jag rövknullar svenska folket. Alltså på, det där, på den där nivån är det mm. med en enorm kraft. En, ja, massor av de här kulturmarxistiska elitmänniskorna i media och på sociala medier och även med förknytt, förgreningar inom politiken körde det Kulturmarxistiska äh, meningar och åsikter, det får du förklara. Vad betyder det? Alltså det är ju en väldigt kollektiv och förtryckande ideologi som de står för. Um, och Istället för att den här gruppen som då för kämpade för förstatligande av produktionsmedlen, alltså den klassiska marxismen, så har de ju gått över på andra frågor som har mera med att göra med värdegrund, attityd, genus och uh, miljö och en del liknande frågor. Mm. Där de är väldigt, väldigt. Uh, Ja, det, det är ju som en religiös sekt. Det går inte att argumentera. Det är mm. fullständigt omöjligt att argumentera med den här, den här politiskt korrekta eliten. Så kommer man med ett argument så får man till svar kuk. Alltså det, Jag menar, det, det är sant. Jag vet inte om du vet vad, vad det ordet står det. Yeah. Ja, alltså det, det är på den nivå, då säger man ett nytt seriöst argument. Du rövknullar svenska folket. Det, det är totalt omöjligt att argumentera med. Och det är därför jag har, har kommit fram till nu att argumentera det går inte. Så jag ska köra med humor istället. Satir. Mm. Så då börjar jag skriva på den här boken som kommer ut i ä, augusti. När kommer den här Hede? Perukklubben. Perukklubben. Ja, Perukklubben. Ah, okay. ja. Och ä, jag kallar det för en saga om åsiktsfrihet i landet som kommit längst. Men vilket, den vilket förla, förlag vågar publicera här boken? Det förlag ger inte ut sådana här saker. Förlag, för de svenska bokförlagen går helt i med kulturmarxisternas och PK-elitens medband. Den korrekta eliten. Gånger, ja, jag har försökt många gånger tidigare. Jag har gett ut tre stycken böcker tidigare som kritiserar feminismen. Mm. Och jag gott, frågade många förlag, alla säger... Alla säger nej en del gör det på ett hånfullt sätt också. Alltså förlag befattar sig inte med sådana här. Så du ger ut boken äh, på, på eget förlag eller, eller hur? Ja, ja, det stämmer. Och på nettet? På, på, på man... Alltså ja, man får det köpa den på nettet så eller vad? Ja, exakt. Det blir en pappersbok som man kan köpa i internetbokhandeln. Men för att på maximal spridning så kommer jag faktiskt också att erbjuda den som gratis nedladdning som PDF. Okej. Okay. Jeg, jeg vil gerne återkomme til dag, Marika. Ja. Pestrøm, han taler om, han prætter om, om kulturmarxismen. Og jeg ved, ja. at du i dit essay i magasinet Neo, der har du skrevet om, ja, kanskje en af dem, Theodor Adorno, og, og, og hans bokken The Authoritarian Personality, den autoritære personali personlighed, om man får sige så. Den, kom, ja. den blev slæbt ud i 1950. Åh. Ja. Vill du koppla till Adorno till den här diskussionen också? När jag läste den boken så blev jag fascinerad över hur snarlikt resonemanget är det vi har idag. Att Adorno och kollegor ville beskriva och fånga in vetenskapligt, som de säger, den fascistiska personlighetstypen, den auktoritära personlighetstypen, som man skulle kunna hitta då genom enkäter. Och Sen blev de aldrig så klara med hur man skulle använda det här. Då. Men det, det har ju en väldigt stark politisk nedvridning det här. För att det ställs frågor som bara undersöker egentligen- om en människa har konservativa borgerliga åsikter- om ekonomi och kultur och sånt. Och så drar man slutsatsen utifrån det. Att jag har en fascistisk personlighet. Det här blev poäng på F-skalan, fascist-skalan. Så det är precis samma... Uh, uh, anti attityd som vi har i Sverige idag, att inte bemöta i sak, att inte skilja sak och person och att sjukdomstämpla den som har avvikande åsikter. Mm -hmm. Inte nyfiket fråga, jag varför tänker du så här och försöka argumentera emot, utan sjukdoms sjukdomstämpla, ge fascistpoäng på fascistskalan. Peström, håller du på med det? Alltså, det finns en antiintellektualism i Sverige. Ja, visst, precis så är det. Som jag sa, alltså, det går inte att debattera. De lyssnar inte på argument. De antingen demoniserar eller förlöjligar eller tar till könsord. Och ja, det är fullständigt kört att föra en debatt om, om, om de här PK-frågorna. Vilket diagnos har du fått, Peström? Du nämnde någon av dem. Ja, det är ju sånt som Anders Bering Breivik, anhängare, alltså massmördare, en psykisk sjuk grått kvinnor, kvinnohatare, ja, fascist kan vi slinka igenom ibland också. Det är Men. på den nivån. Och sen alla, alla könsorden förstås. Och, är Marika, och observera. Marika, vilka, vilka, vilka, alltså, vilka diagnoser har du träffat på din väg in och ut av det mediala Sverige? Jag har ju kommit mycket lindigare undan än Perström, troligtvis för att jag är kvinna. Men visst har det hänt att jag har kallats för, ja, jag, jag fiskar i grumliga vatten och, och jag använder hatsajternas retorik och, och lite sånt. Och sen det här att är idiot, förstås. Idiot, ja. Men är det en fördel att vara kvinna i den svenska öppniga debatten? Det är väl både och. Man klipper som sagt den här riktiga hatstormen som Per Ström har haft där han har, han har varit utsatt. Samtidigt blir det ju istället lite att man inte tas på allvar alls, att man tygs ihjäl. Jag tycker jag har kommit med, med några inlägg den här texten i Neo som du har nämnt, några tidigare texter i Access. Som jag hade hoppats på skulle leda till fortsatt debatt och att andra skulle ta upp trådarna och, och vilja diskutera vidare men det, mm. det har inte blivit så. Marika Formgren och Per Ström tack så mycket för, för er medverkande jag hoppas att ni vill, vill stanna kvar på telefonen just nu så får vi, får vi träffa en person som jag tänker också har, har, har, har blivit mött med diagnoser och antiintellektualism i Sverige. Vi ska nämligen prata med Vida Nord som är utgivare av fria tider et svensk, ja, man får vel sige, høgerorienteret nettidning. Fria titere har af tidskriften Expo beskrivet som høger ekstrem, og af Aftenblad den yle. Expressen med flere har omnemnet som en racist hat Vi Videre, noget findes du på telefonen? Jo, Det er med. Ja, ah, bra. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Har du lyssnat på, på Marika Formgren og Per Strøms resonemanger, kring ja, kulturmarxism parryggklubben och, och anti-intellektualism sjukdomsstämplingar och så vidare och så vidare. Oh ja, absolut, jag hörde, jag hörde bara Perström också och Marika hörde jag inte av någon anledning det var något fel, men, men absolut okay. honom hörde jag, och jag hör frustrationen <laughs> absolut ja, berätta lite, vad är fria tider med dina ögon var, varför finns ni Ja, det är väl egentligen så att vi började väl lite med, med för, för det väl fem år sedan nu, några stycken som funderade lite över det som det är väl egentligen det som Johanna Kelius sa till dig för yeah. två veckor sedan yeah. ungefär, att vi i Sverige så tenderar vi att komma överens om vad som är vad som är sant och riktigt även när det gäller rena åsikter. Um, och, och vi etablerar en konsensus kring någonting och sen så betraktar vi det som någon, någon form av absolut sanning mm. um, avvikande uppfattningar och det är det Perström säger också att det, det betraktas som någon form av Okunnighet i bästa fall och, och om man står på sig då betraktas det ju som någon form av extremism eller, eller någonting som man egentligen inte får syssla med. Um, och är det betraktas man som en, en dissident eller då på svenska en extremist så, så då, då har. Ha, makthavare eller, eller det, det etablissemanget vi har i Sverige sätter gärna in ganska kraftfulla åtgärder för att få tyst på en eller att en och så vidare. Ehm, och, och betraktas man som en vanlig okunnig medborgare då utsätts man för, för det som Johan Hakelius nämnde nämligen informationskampanjer. Staten utbildar i skolorna eller media går ut med olika typer av, av kampanjer som ska få alla svenskar att förstå att eh, ja, till exempel... Sverige tjänar massor med pengar på sin invandring av bidragstagare från tredje världen. Eller att vi har en abortgräns på 18 veckor och det, det är alldeles perfekta. Så, så gör man i Sverige. Och tycker man något annat så är man antingen fascist eller någon annan typ av extremist. Eller att den svenska sexköpslagen för all del är någonting som är en förebild för hela världen. Det här kan man utbilda fram och så kommer man överens om att så här är det och det här har alla, har alla enats om. Och det, så här har det fungerat i Sverige. Ja, väldigt länge. Men Johan, jag tänkte på Johan Hakelius du är ju högorienterad, det är ju hemskt. Ja, jag vet inte om jag är det egentligen. Vi började ju ur det perspektivet att vi såg det här. Och vi såg att det präglar även medieutbudet. Och, och det, det, vad ska man säga, det är medierna och inte i det politiska rummet som den här linjen läggs fast. Vad som är konsensus och vad som är sant. Och det är ju i princip fyra stora mediehus i Sverige. Vi har ju en, en, en media som ägs på ett sätt som är värre än Italien om man tittar på hur, hur koncentrerad media är. Ja, vill du berätta är? lite om det? Din reflektion kring det? Jo, att just att där, där, där läggs det fram vad man får tycka. Och där, det är ju en journalistkår naturligtvis som, som ytterst, ytterst bestämmer detta. Och, och vill man vara lite elak så kan man väl säga att svenska journalister... Där, där råder det konsensus om att man ska vara vänster, man ska rösta på vänsterpartier. Jag tror 54 procent av journalisterna på... På Sveriges Radio rösta på Miljöpartiet till exempel. Mm. Och det 83 procent rösta på Vänsterpartiet. Det de, de, de, de, de vi är ett alternativ till det här. Vad, vad händer om man, om man spe, spelade någon roll att det är så här? Speglade, visade sig i nyhetsrapporteringen? Och vad händer om personer som du säger, vi, vi är högerorienterade? Jag, jag vet inte om vi betraktar oss som det när vi började. Vi vill se vad händer om personer som inte är som inte präglas av ett extremt vänsterperspektiv tillåt. Mm det bestämma vad som ska stå i tidningen. Det var, det var så det började och sen, sen har det liksom fortsatt. Mm. Jag ska bara förstå helt konkret de fyra mediehus som du, som du nämnde vem, vilka är dem? Jag tror att de största det är väl, det är väl Bonnier, Chipstep mm. äh, stampen och sen är det väl Staten som är en stor aktör också. Äh, MTG, MTG, äh, ska väl nämnas också som, som äger TV3 och, och, och sådana saker. Mm. Um, så att det, egentligen är de väl fem, men, det, men undantaget staten så, så är de ju fyra. Sen, sen finns det i princip inga andra eh, betydande medier och, och det är väldigt få eh, de, de som finns. Alltså det, det är klart att det finns lokaltidningar och liknande som avviker lite grann. Man kan se om man läser ledarsidan i Smålandsposten till exempel att det finns saker som inte hade varit tillåtet att skriva i i det så kallat konservativa svenska dagbladet- eller oberoende moderata svenska dagbladet. Det, det finns en skillnad, men, men i princip så sätts- agendan och vad ska man säga, det, det som tillåts vara... Att, eh, de, de åsikter som tillåts i Sverige- de, de definieras av, av fyra eller möjligen då fem aktörer- och, och journalisterna på, på dem, hos de stora aktörerna. Jag vet inte hur stor, hur stor eh, roll det spelar- att, att medierna har ett, ett koncentrerat ägande i Sverige- det är möjligt att det bara är vår journalistkår som är väldigt likviktad och utbildas på, på samma sätt och har samma åsikter. Det, det är ju känt sedan länge att ja, man har en vänstervidning bland journalistkåren. Men, men jag tror även att hade, det, det är klart att hade det funnits en, en, ägar, en ägare som hade velat se, att alltså man hade ägt en stor medieaktör och velat se en annan inriktning så hade det naturligtvis varit möjligt. Och, och det, så, så det har vi ju helt enkelt inte i Sverige. Vi har ingen, ingen Murdoch eller någon liknande. Och det, det naturligtvis spelar ju roll. Vidanår, stämmer det att, att ni har en halv miljon läsare i månaden? Ja, det gör det. Om man räknar unika besökare i Google Analytics som väl är det etablerade mätverktyget idag. Eh, och det varierar lite. Vi har varit uppe på närmare miljoner när det har varit månader som har varit väldigt bra. Men det, det, men, det men... är ju mer, mer än till exempel Jöteborgsposten. Uh, um, Eller på, på samma posten. nivå i fall. som Jöteborgsposten. Ja, Ja, inte riktigt. De har nog, men, men, men visst, alltså, vi rör oss väl precis under de stora Göteborgs-Posten, Sydsvenskan och sen är det väl bara de stora Stockholmsstidningarna i princip och, och strax under där så ligger vi väl idag. Så att, visst, absolut, vi har, vi har ett, ett inflytande eller vi har en, en räckvidd, det har vi ju helt klart. Mm. Men ni får, ni får lava nettidning utan annonser från stora företag. Alltså, de, de, de stora företag de kommer inte att annoncera, reklamera i fria tider, gör de? Det tror jag, kan nog dröja ett tag, men, men, men det tror jag väl på sikt att man kommer att göra. Det. På sikt, ja. Det... Ja, idag, idag så är ju, är ju, har, har vi väl egentligen inte eh, tänkt att det, att det är möjligt. Och det ser man ju att de andra avpixlat till exempel har ju försökt man också Men det är svårt. Det, finns en, det, här, det här sträcker sig ju den politiska korrektheten när man talar om och sak i Sverige. Den har liksom rört sig ner från, från början högskolevärlden och eh, medierna kanske. Och nu nått ner till näringslivet och, och vanligt folk på, på ett sätt. Det har liksom penetrerat en nivå till nere i samhället från där det, mm. där det började en gång i tiden. Och det gör ju att även företagen är naturligtvis tvungna att, att hålla sig inom de ramar som, som dikteras, så att säga. Jag skulle gärna vilja fråga Marika Formgren eller P. Ström om de finns kvar på telefonen, om de vill jobba för att skriva i fria tider. Varför, varför inte? Finns ni kvar? ja är kvar. Ja. ja, Marika, vad säger du? Alltså nu, nu håller du på med att skulle uppbildas till ingenjör. Men om du inte skulle det, vill du då skriva för, för fria tider? Jag har ju fått frågan, inte från fria tider, men från några andra av de här alternativmedierna som finns och som ja. brukar buntas ihop med fria tider. Jag har fått frågan rakt ut, vill du skriva för oss? Du kan skriva här. Och hittills har jag alltid artigt svarat nej på den frågan och förklarat att gör jag det, då stänger jag dörren till alla uh, etablerade medier. Mm. För så fungerar det att skulle jag skriva i någon sån här uh, giftskapsplacerad alternativmedia en enda text, då, då skulle jag sen aldrig mer kunna skriva i något etablerat medium, för då, då är jag då är jag dömd. Ett giftskapsplacerat media. Det ja, du hade, det du hade ett exempel. Expressen, eh, journalisten Ulf Nilsson. Han skrev en krönika i Dispatch International. Ja. Och han är ju eh, är också och har på meter. länge, känd journalist. Men det, det krävdes många pudlar från hans sida innan han då kunde ta till nåder. Och han fick lova att aldrig göra om detta stora brott- och Dispatch International är ju också ett alternativ till media i Sverige. Vad med dig, Per Ström, skulle du vilja jobba för fria tider? Eller vill det bli ännu, ännu ett, ett stigma? Alltså den som gör det blir ju testsmittad för all framtid och betraktas som paria och blir utstött över hela, över hela samhällsetablissemanget. Så att den som gör det börjar ha en stor privatförmögenhet så att man aldrig mer behöver tjäna pengar på vanligt sätt. Ja. Okej. Okay. Så det kommer an på hur, hur rig man är, när man vågar skriva i fria medier. Eh, Vittor Nord, va, va, va, vad tycker du om det där resonemanget? Altså man skulle väl säga, altså det är ju lite, alltså det måste vara tråkigt för dig att, att lyssna till den ja, typ av. Eh... Nej, jag är inte alls förvånad och det är ju det där vi vet att de och Mariska säger det att vi aldrig frågat henne om vi skriver här och det, det har ju en förklaring och den är ju att vi vet ju det där. Vi vet att om vi har personer som är beroende av en försörjning där man, är, där man så att säga, måste på något sätt accepteras av, av den, den, den, den ordning som finns i Sverige så kommer man inte kunna jobba med oss. Vi har inga. Som skriver för oss under eget namn, som, är, som också skriver i, i de, de tidningar som, som i slutändan styrs av den etablerade av, av, av etablissemanget i Sverige helt enkelt. utan det är två helt skilda, två helt skilda vägar och två helt skilda etablissemang, kan man säga. Vi är fortfarande mycket mindre och det kommer att vara under i framtiden. Men men att, att vi inte accepteras och att man absolut inte kan skriva hos oss, det, det vet vi och det har vi vet att ända från början. Vi, vi är inte alls förvånade över att... Över att så är det, det simpelthen, det är systematiken, det är praktiken. Så, så fungerar Sverige. Ja, hela vår verksamhet är uppbyggd på att vi inte ska vara beroende av att vi accepterade. Vi har aldrig velat bli det, för att vi accepterar inte riktigt... Vi accepterar ju inte den ordning som finns. Och då är det inte så konstigt att den ordningen inte accepterar oss, så kan man väl säga. Mm. År, jag vet att äh, ni har haft en, ett bråk med Expressen. Äh, mm. Kan du berätta lite, om vad var, vad var problemet i kärna? Um, ja, när det gäller den här saken som hände i, i, i december i år, så, ja. så var ju, då, då anlitade ju Expressen en grupp eh, på vänsterkanten som kallar sig för researchgruppen eh, som, som kartlägger eh, eller hade kartlagt då en stor mängd internetanvändare eh, på ett kommentarsystem, ett amerikanskt kommentarsystem system, som heter Discuss, och som vi använder eller använder och, och då, då kartlar man identiteten på, på personer som har kommenterat på internet eh, på olika sajter. Det här systemet användes av oss och det användes av Svenska Dagbladet och Expressen själva faktiskt och Sveriges Television använder fortfarande det. Och så tog man fram deras identiteter och sen åkte man hem till dem och så konfronterade man dem med vad de hade skrivit hos oss och på andra sajter. Och hängde ut dem på löpsedeln på Expressen. Här är näthatarna med stora bokstäver som skriver hat på internet. Och med namn och bild på på löpsedeln helt enkelt. Och det där gör man ju för att... Ja, som Expressens tidigare ledare, Chef T.M. Nilsson sa att vi är en liberal tidning eller Expressen är en liberal tidning som bekämpar sina fiender. Och det är väl, kan väl sammanfatta vad det är de fysslar med när de gör det. Man kan också fråga sig om det kan ha kanske ekonomiska, ekonomiska orsaker att de, de ser att de förlorar marknadsandelar och då försöker de helt enkelt skrämma människor från att, från att läsa oss eller prenumerera på oss och sådär och, och det eh, är väl inte heller helt osannolikt kanske. Mm. Vi har åtta minuter kvar i programmet. Jag vill gärna fråga alla tre eh, börjar med dig vi där nåt. Varför ni gör det för att eh, jag, alltså, att göra vad jag säger i min intro. Alltså man, kan man inspireras till en bredare och mindre förutsägbart kulturkritik i Sverige. Alltså var, varför du gör det eh, vi Ja, för är, jag lever ju i en ganska bekväm situation på det sättet att jag, jag bor inte i Sverige och jag har aldrig varit en del av den svenska offentligheten. Var bor var du då? I, nu bor jag i Tjeckien i Prag okay, okay. och jag har, jag, har inte någon, jag har liksom ingen bakgrund som, som medieperson eller något sånt där utan jag är gammal it-tekniker och, och då blir det, mm. eh, då blir det ju enkelt, det har liksom inte kostat mig någonting personligen att, att uh, göra detta utan det handlar väl om att jag står mig på det förut och sen har jag jag har valt att försöka ställa till det för, för den, den vänsterordning som vi har i Sverige. På, på, just efter de förutsättningar jag har helt enkelt. Mm. Och det är P. Ström. Du, du släpper ut på rygklubben. Ja, det är svaret. Ja, ja. Det var vad du vill göra. Ja, på kort sikt kanske. På kort sikt Jag en jag är ju en vanlig privatperson och uh, har ingen förmögenhet eller någon specialställning på något sätt. Så mina möjligheter är ju rätt begränsade. Men jag, jag är så frustrerad och upprörd och orolig över situationen i Sverige. Så att jag kan inte låta bli att kämpa. Och under överskådlig framtid så har jag kommit fram till att argumentera i kört så att jag ska använda satiren och humorn som vapen mm. och... Uh, det är det, det jag använder i Perukklubben nu, boken som kommer i augusti och jag har, kanske skriver jag en, en tillsatt tidbok efter det jag får se, det är ett ganska stort projekt mm -hmm. men annars så, ja det, det finns ju inte jättemycket som en enskild människa kan göra ja. Vad ska du säga till dina barn? Alltså, vad, vad, ska, vad, vad är din rekommendering till dina barn? Vad får de göra? Får de flytta till, till Tjeckhid? Alltså liksom uh, vidare norr. Immigrar? Ja. Ja, vad ska man svara på det? Alltså, det bryr ju rätt mycket på vilken livsstil man ska ha. Jag, jag tycker att mycket är på väg åt fel håll i Sverige. Samtidigt är det ju en stor sak att, att flytta. Men det finns ju många länder runt om i världen som, som kan vara trevliga att bo i. Så att, ja, det finns inget enkelt svar på den frågan. Nej. Jag ville gärna åka till Monaco, men det är en annan sak. alltså Marika, Formgren, vad, ja. vad är ditt svar? Alltså, vad, vad får man göra? Um... Per Ström han vill, ju, han vill använda satir, humor och så vidare. Vad vill du eh, tycka till nu? Ja, i och med att jag nu lämnar journalistiken och utbildar mig till ingenjör så en baktanke med det är ju att jag kanske kan delta en del i, i debatten även framöver men då vara helt fri och helt oberoende. Ingen kan komma och säga att nu har du för och själv behöver jag inte var nervös för att jag ska sätta någon chef eller kollega i, i klistret om jag är, säger någonting inte godkänt. Sen skulle jag gärna återvända till journalistiken om den blev eh, präglad av åsiktsfrihet och att man kan säga att kejsaren är naken. Men jag, jag är pessimistisk. Jag tror inte det kommer ske under min livstid. Mm. Och dina barn om du har barn? Det jag har barn. och nej, det, Jag blir inte så glad och optimistisk när jag tänker på vad de ska växa upp i för samhälle och, och när de själva får barn så småningom. Det, det måste ju till en, en vändning men hur det ska ske vet jag inte. Men den här värdegrundsdemokratin, den är väldigt, väldigt dålig. Mm. Videre nået her til sidst, altså om du, om du skal hjemføre dig med resten af Europa, Hvor ser du den svenske debatklimatet? Altså du lever i Tjekkien, du, du læser, jeg tænker, mange ulike titninger, tysker, engelsker og så videre. Altså om du skal, se, om du skal betragte Sverige indom et, et, et europæisk perspektiv, hvad, hvad tykker du der? Jag tycker det är som det har säkert framkommit tidigare, men det är ju att man kommer överens om vad som är sant och så tycker alla medier på det sättet. I andra länder så har man väl en, en mer... Där, där finns det en, en medier som riktar sig till vänster och sen finns det medier som riktar sig till höger. När du är en konservativ amerikan så tittar du på Fox News och liberal så tittar du på MSNBC i Storbritannien så läser konservativa människor kanske Daily Mail medan en... En mer liberal eller vänsterorienterad brittläsare kanske, The Independent eller The Guardian eller något sånt där. Så att det som kännetecknar Sverige det är att alla medier tycker samma sak. Alla är överens om vad samhället ska tas i för riktning. Och sen så slås alla medier för det och man slås mot de personer som man tycker står i vägen. Det är vad jag tycker kännetecknar Sverige mest om man jämför med, med övriga Europa eller övriga världen. Så problematiken är, handlar inte så mycket om vänster visar vi höger. Det handlar om, om pluralism. Och det finns många, många frågor i Sverige där medierna kanske inte är vänster i första hand utan snarare bara väljer en, en riktning som man står för och som inte är speciellt vänster. Vår utrikespolitiska rapportering till exempel är väldigt USA-vänlig, extremt lojal med den amerikanska regeringen och det kan man väl kanske inte säga att det är i alla fall en traditionell vänsteruppfattning men den dominerar hela det svenska medieutbudet och eh, tror man inte på det så betraktas man som en, en rysk agent eller något sånt där. Så det är en väldigt, absolut, det är, det är lik, likheten i hur de beskriver eh, samhälls, allt som sker eh, som är problemet kanske och inte bara vänsterdominansen i alla fall. Alla ja, tre, tack så mycket för er medverkande i programmet här. Marika Formgren, journalist och snart ingenjörstudent. tack. Tak for dit medverkende Per Strøm, debattør og som snart slipper ud boken Per Ryggklubben, som er en satire over den svenske kulturdebatten. Tak til dig, Per Strøm. Tak. Og til dig, Vidar Nord, udgiver dig frie tider. Lykke til med din tidning. Tak for dit medverkende i dag. Tak skal Ja, i morgen der holder vi på selvfølgelig selvklart med en ny sending, som kommer at handle om den nye sexism i Sverige. Og mere vil jeg ikke afsløre her, bortset fra at vi får vores superstar fra tidligere program, Vladimir Oravski, som er indvandrer fra Tjekkiet også, tænker jeg. Vi har mange flere personer fra Tjekkiet i Danmarks Røst. Han kommer og fortæller om den nye sexisme sammen med andre gæster. I teknikken i der sat Jesper Vest, og jeg hedder Michael. Jeg hedder Stari Michael Jalving. Du har lyttet til Danmarks Røst. Och vi håller på äm, imorgon och på fredag. Och, och då kommer det en vecka mer med en ny programledare. Jag ska dra på semester. Äh, men det kommer mer information om det äh, senare på veckan. Tack så mycket för er, Estolamod. Ha en bra dag. Bra dag. Dag. Hej då. Du har lyssnat på Danmarks röst med programledaren Mikael Jalving. Vi sänder varje vardag klockan 10 till 11 och vill du följa oss så gå in på Facebook Danmarks Röst.